الپاشیاو کې به هتو هله اے قران او سنت د ماکولات او مشروبات مبارک نه حرام ویلي او نشچپت بس دا شی به حلال ګڼل شي تر څو چې د حرمت دلیل د شارع نه راغله نه وي او صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد الی او اصحاب